24. Wer Gott will, ist gut für ihn, er wird ihm in der Religion zustimmen, und Gott ist derjenige, der derjenige ist, der die Spaltung ist, und diese Nation ist immer noch ein Phänomen derer, die es sind. Sie erschienen.